Храбрият уловен войник Това е история, която не е чак толкова стара. Моно бил малко момче, което живеело с родителите си в голяма къща. Той обожавал играчките и имал купища от тях. Всеки път, когато на пазара се появявала нова играчка, родителите му я купували. Къщата му била пълна с плюшени мечета и състезателни колички. Веднъж майката на Моно му донесла кутия от олово. Какво има вътре, мамо? Това е за моето сладко момченце. Оловни войници. Сега вече си имаш своя армия, която ще те защитава. Еха, моите оловни войници. Вътре имало 100 малки войници от олово. Сред тези 100 имало един много различен оловен войник. О, горкият двойник има само един крак, мамо. О, Сложили ли се го тук по погрешка? Дефектен е. Ще го върна. Не, мамо. Нали казваше, че различен не значи лош или дефектен? Значи, той е просто различен. Ще го направя капитан и ще се казва капитан Тин. Всички останали изглеждат еднакви. Не мога да ги кръстя с имена. Никога няма да знам с кой войник си играя. Но винаги ще знам кой е капитан Тин. Той е специален войник. О, детето ми, научила съм те добре. Прав си. Той не е дефектен, просто е различен от нас. Специален е. Моно много обичал капитан Тин и го държал на лавицата. Слушай, капитан Тин, трябва да пазиш всичките ми играчки, докато ме няма. Става ли? Ние сме отбор. Никога няма да изоставим другия. Моно, вечерята е готова. Добре, капитан Тин, ще се видим по-късно. Тин много обичал момчето. Веднага що Моно затворил вратата за себе си, всички играчки оживявали. Тин гледал всяка една пандата протегнала гръб, жирафът, който бил паднал в неудобна поза, се изправил и изпанал шия, а куклата Барби завъртяла глава, която била обърната в погрешната посока. О, о време е за игра. Къде е Моно? Какво ти става? Той си играеше с нас само преди няколко секунди. Добре, де. Аз съм прилеп. Прилепите спят през деня. Не съм виновен. Но Тин спрял да ги слуша. Той не можел да откъсне очи от далеч на блестяща фигура. Ето я. Красива хартия на балерина в огромен замък. Тя е имала блестящи украшения по роклята си. Това, което блестяло най-силно, било ярко-червено сърце точно в средата. Тя танцувала на един крак, а другият бил вдигнат високо над нея. Точно до замъка имало красиво езеро. Водата хвърляла от блясъци по лицето и като утринна руса по тревата. ти не виждал нищо друго освен нея. «Еха! Никога не съм виждал толкова красиво създание!» Трейси ли? Да, наистина. Винаги е на един крак. Тя е много старателна балерина. Аха, м -м. съжалявам. Не исках да проявя неуважени. Не знаех, че говоря на глас. О, ти наистина си много добър войник. Скромен и учтив. За мен е чест сър. Благодаря. Това било всичко, което казал на господин Делфин но никога нямало да забрави думите му. Трейси, балерината. Не било нужно много време на Тин да разбере, че е влюбен в Трейси. Вечерта минала, всички играчки си играели и се смеели. Но Тин не откъсвал поглед от Трейси дори за секунда. М -м, трябва да отиде и да говоря с нея, но какво ще й каже? Тя дали ще ме приеме? Е! Поне трябва да опитам. По-добре, отколкото само да седя тук и да мисля за това. Господин Делфин, ще ми помогнете ли да сляза от този рафт? Трябва да говоря с госпожица Трейси. И да ѝ кажа какво чувствам. А, разбира се. Може ли да кажа нещо, ако нямате против? Разбира се. Трейси е най-красивата балерина около. А ти си само един уловен войник с един крак. Мислиш ли, че ще те приеме? Съжалявам, но ми харесваш и не искам да бъдеш наранен. Няма за какво да съжаляваш, казваш истината. Но това, че съм с един крак, не значи, че нямам сърце. Тя заслужава да знае колко я обичам. Не мога да определям чувствата й. Тя може да ме отблъсне, ако така реши. Но най-напред трябва да знае за чувствата ми, нали? Хм, hmm, не съм се сещал за тази гледна точка. Прав си. Не е важно какво мислят за нас другите, а какво мислим ние за себе си. Върви! Успех, капитан Тин!» Тин поел дълбоко дъх и пристъпил към балерината. Той паднал няколко пъти, докато се опитвал да подскача към нея, но всеки път ставал и подскачал със същата енергия. Накрая стигнал до замъка. Бил напрегнат, но сигурен какво трябва да направи. Просто и кажи колко е красива и че би искал да я опознаеш по-добре. Здравейте, госпожице. Дойдох да ви кажа, че съм красив. Моля, какво? О, не... Не, не, исках да кажа, че вие сте красива. Тоест, не, че другите са грозни, но имах предвид. Никой не е грозен. Този замък също е красив. А, и това езеро, и жирафът, и пандата. Всички същества са красиви. Не, че ви наричам същество. О, трябва да млъкна. Ти сигурно си, капитан Тим. Надявам се да не си ранен. Сигурно. Си паднал няколко пъти? О, да. Доста е трудно да се върви с един крак. А, да. Съжалявам. О, няма за какво. Скачането също е добро упражнение. Да? Трейси не можела да откъсне очи от Тин. Никога не била виждала войник с толкова силна воля. Той наистина бил специален. Дойдох тук да ти кажа, че си най-красивата балерина на света и бих искал да съм твой приятел. Благодаря, капитане. Ти и Трейси прекарали цялата нощ край езерото в разговори и смях. Това била най-хубавата нощ и за двамата. Моля те, ела да видиш новите ми играчки. Ще те запозная с новия ми капитан. Той е силен и красив. Капитан Тин О, къде е той? Мамо, Виждал ли си капитан Тин? Ммм, колко много играчки! О, половния войник! Чакай, той е щупен! Трябва да го изпратя подобаващо! Ще го пусна да плава в лодка! С Богом, войнико! Лек път! О, не! О! Какво? Къде отивам? Водата бушувала с пълна скорост. Тин бил напълно безсилен. Не! А -а -а! Не! Трябва да се върна при момчето и при Трейси. Но преди Тин да измисли нещо, навлязал още по-навътре в канала. Сега течението на водата се забавило, но Тин не можел нито да обърне лодката, нито да скочи от нея. Той знаел, че ще се отдави в водата. Минали часове, а храбрият войник продължил да се опитва да обърне лодката. Но тогава... Не, не, не! Водата се излява в морето. Лодката била напълно унищожена. Тим бил направеното лово. Той се опитвал с всички сили, но не можел да плува. Накрая потънал на дъното на огромното море. О, oh, Трейси! Толкова съжалявам. Не, няма да се предам. Аз съм капитан Тин. Докато съм жив, ще се опитвам да се върна при Трейси и Мону. Но премеждията още не били свършили. Когато Тин се изправил и се заканил да скочи, една голяма риба доплувала и го глътнала. О, не! Глупава риба! Аз не съм храна. пусни ме! Храбрият двойник продължил да се предвижва навътре в рибата, за да излезе. На рибата е било толкова неприятно, че излязла на повърхността. Точно тогава. Хванах я! не ще хапнем вкусна риба! Готвачът занесъл рибата в кухнята и я разрязал с голям остър нож. О, какво? Какво е това? Оловен войник! Готвачът бързо измил войника под чешмата. Искал да покаже на всички какво е намерил. Все пак един войник се бил завърнал от пътешествие. Но Тин се почувствал странно. Той не видял лицето на готвача, но забелязал нещо друго. Защо това място ми изглежда познато? Как е възможно. Може да съм си ударил силно главата. Но Тин бил прав. Той бил там и преди. Това било същата къща. Той се върнал при Моно и своята любима Трейси. Това е моят капитан Тин. Вчера го загубих. Благодаря ти, че ми го върна. Тин бил щастлив да види Моно, но очите му търсили любимата му балерина. И тя била там. Стояла точно където била и го чакала. Тин я гледал и не откъсвал очи от нея. Той не усетил как го се подхлъзнал и го запратил в горящата камина. Не, капитан Тин! Но било твърде късно. Тин се разтапил, но не чувствал болка, защото не откъсвал поглед от любимата си балерина. Трейси също не можела да извърне очи от своя войник. Само ако можеше да е с него. Тогава на Моно му хрумнала една идея. Той бързо изтичал до прозореца е! и го отворил. Ето, вятърът ще огаси огъня! Но вятърът не можел да огаси огъня. Вместо това той запратил хартиената балерина в пламъците. О, не! Трейси! Всички играчки гледали как Трейси и Тим горели в огъня. И двамата се усмихвали. Най-после били и заедно. Когато майката се върнала, огънят бил изгорил хартиената балерина и уловния войник. От тях не било останало нищо. О, <съправили> oh, мамо, треси, ти няма. Толкова съжалявам детето ми. Какво е това? Сърце ли е? Наистина било сърце. Едно черно сърце, разтопено олово. Точно в средата му имало друго, по-малко червено сърце до досущ като онова върху роклята на балерината. Само това било останало от нея. Моно добре познавал играчките си и знаел какво се е било случило. Той се усмихнал и поставил двете следи сърца на рафта. Сега никой не можел да безпокои Тин и Трейси. Те ще ли да бъдат заедно завинаги? И Моно никога нямало да загуби който и да било от двамата. Сега Трейси и Тин били неразделни.